Glede na to, kakšen je prostor in vse skupaj, ne, nišče od nas ni nek poseben gost. Uh, par ljudi smo prosili ravno zaradi tega, ker uh, ljudi, ki organizirajo uh, prostore, različne prostore, recimo tukaj ne mislimo samo na fizične, tudi torej različne festivali, literatura, ki so nekaj povabili, uh, da se udeležijo čist iz tega nekaj strateškega momenta. Zato, ker mislim, da je ta tema uh, ženski prostori, varni prostori za LGBTQ, skupnosti so zmeraj pač, kadar se postavi to neko neka zahteva kot je tukaj bilo ravno ne, de delavnice samo za ženske samo za trans samo za, kadar so tuj konc kadar se dogajajo stvari ali v monoklu ali v tifanju in so samo za um, za, pač, za ljudi in vedno se pojavi tam nek problem, ne, zabiranja Tako da uh, aha, še, povedali, še ta drugi del, ne? Uh, vsi se v debatu vključujete lahko in to je zelo zaželjeno tudi zaradi tega, ker uh, nekako mislim, da trebamo vsi nekako skupaj reflektirati kot nek problem, ki se nam pojavlja dnevno v življenju, ne? torej zakaj in kako. Ne? Zdaj, to, to debate, so tudi stajali nekako hoteli dati javni prostor uh, zaradi tega, ker in hrdeče zore in tudi vsi uh, ostali, ki se ali s feminizmom, queer, uh, LGBT, uh, imajo pač s, tem pro, uh, s tem problem, ne, katero stvarjajo pač neposredno sem, samo svojske oziroma za svoje uh, določene prostore. Ne. Tako da, uh, ker se, problem tega se mi zdi ta, da se to dogaja vedno na forumih, v privatnih debatah, v privatnih prostorih, medtem ko nikoli ni bilo to izraženo v nekem javnem prostoru. Druga stvar, ki se nam je zdela problematična, tudi tukaj je sama argumentacija, uh, zakaj to delamo. Ne? In zato se mi zdi, da je fajn, da formuliramo to nekako vsi skupaj. Ne? Zdaj kot so je midljen, že v pismu ki ste verjetno vsi prejeli, Nakazale uh, kaj v bistvu mi hočemo s temim prostorjem zakaj ustvarjamo izključno ženske prostore, feministične prostore, LGTB, LGTB, U. mislim, da se upravičujem, včasih to pozabi, no, ne ponišče to, kakor osebno vzel, ne, samo to, kje je tepo znak, ne, tako da, recimo, tako bi raj, formulacijo, ne, prostore za zatiran, ne, tako, tak, da, tukaj, da se ne bi vsakokrat naštevala, ne, in tukaj, bi pravno eh, ta primer, ki se je zgodil na delavnicah, se je pojavl, pojavil glavni očitek, eh, celo tako daleč je šel, da, mi krš, da s tem, ko ustvarjajo se pač prostori za zatiranje, se kršijo eh, splošne človekove pravice. Da je to nekaj vrsta diskriminacija, da je to segregacija, da je to celo nasilno. Tako da, eh, pri tem se mi zdi, eh, eh, pri tem pač zakaj ustraja na tem? Ne? tudi na tej praksi, se mi zdi pomembno, zato, ker se ravno v teh uh, debatah neprestano pojavlja, ne? da je uh, ta neka normalnost, uh, to, v čem živimo trenutno, nekaj popolno naravnega, uh, apsolutno uh, teče gladko in uh, mislim, da je potrebno ravno te prostore ustvarjati, uh, predsem da se naredi ta zareza in ustrajati na njih. Prešale s to zarezo, sploh uh, s to zarezo nekako nekega prekinitve tega toka, ne, se dejansko pride sploh se odpre neko polje, ki uh, pozove ljudi, da premislijo o tem, uh, da nekaj mogoče pa res ni narobe. Ne. In uh, tukaj, kar mi je zanimivo uh, pri teh debatah, je natanko to, da se njihče ne gre, ne, ne, ne gre iz uh, pozicije, uh, Da zakaj, zakaj? Zakaj ti prostori ne, so, so potrebni? Zakaj je pač to vprašanje uh, zatiranih manjšin pomembno sploh? Ne? In tukaj me vsakokrat, eh, vsak ko se pojavi ta debata, me spomni na isto debato, kot se pojavi, kaj, da grejo gre delavci v štrajk javnega sektorja, prometa ali čez okoli, da se namesto da bi se neka ta družbena solidarnost vzpostavila, neko razumevanje tudi do nekih drugih in tudi njihovo povdari tudi ta neko uh, borbo za same pravice in tudi za obstoj, uh, gre popolnoma kontra, uh, gre ravno to, ne, kritizira to, ne, delavce se kritizira, ker pač, ne vem, da imaš letalo, pa ne moreš iti na svoje fancy potovanje, ne? ali pa ne moreš, ne vem, nekam na konferenco iti, namesto, da bi se vprašala, mislim, da je strašno, Uh, strašno grozno to, uh, ta argument, ravno tega, ker ta argument kot prvo povdari ravno ta, to individualistično razmišljanje, ki se promovira danes, pogled samo na na svojo lastno korist in uh, ostajanje v tem nekem zadrževanju, uh, potrebanjem te zahteve. Ne, mi smo vsi samo privatni. Absolutno ni nekega javnega, ni nekega kolektivnega. Uh, ni neče, kar bi bilo uh, izven nas. In to mislim, da je zelo nevarno, da se, mm, da, se, da se perpetuira vedno znova in ta zic mi zdi taka močna membrana. Uh, eno tudi, primer uh, stvar, ki se je zgodila jesenji, je bilo tudi, ko je mesto ženstv tudi odreagiralo in uh, je odprlo oder tudi za moške. In uh, so se tudi par situacij, je bilo tak, ki niso bila zelo namerna, absolutno ne, ampak se zgodijo. In tukaj vidimo ravno, ne, da enostavno vprašanje, eh, pozicija neki žensk, eh, manjšin, zatiranja, tudi konc -konc, kot predelavcih vidimo, eh, Absolutno se ne vzpostavlja kot javno vprašanje, kot vprašanje družbeno vprašanje, ampak se vzpostavlja kot neke partikularne osnove, kot nešče, eh, ki pač ima svojo osebno intimnost, notranjost, karkoli, na mestu, da bi se pač gledalo na to kot na neke gesto tudi konc tega, da smo mi družba, ki treba biti poudarjena v tem, da ki treba prispevati, ne? zato da pač, in da smo nekako vsi ljudje, kot prvo, kot drugo, da vsi imamo enake pravice in da smo da vsi lahko uh, participiramo uh, v tej družbi. Tako da tukaj um, bi mogoče eno malo točkico naredila na neko predavanje in da bi tukaj prosila Deja, če bi lahko nadaljevala uh, ravno s temi problemi, pa pa bi prosila tudi ostale, da komodla to uh, prevzameti. Um, ja, mogoče samo še to, da pač hodne se na to debato pobaviti. Uh, predstavnice, predstavnike aktivistke, aktiviste čim večjih skupin v Sloveniji, ki se pač na to ali druh način ciljajo na zelo specifično javnost, ne? predvsem pač v okviru feminizma, lezbične politike, gejojske politike in tako naprej, se pravi spolj seksualnost. Um, ravno zato, ker pač uh, v tisti debati, ki se je razvila okrog uh, odprtega odra žensk nekoč in lani tudi moških, Se je pokazalo pač, da je ta predpostavka, ne, da v bistvu vsi organiziramo neke te specifične javnosti iz istega razloga, to še zdaj lečno drži. Pač Vsaka skupina ima tukaj nek drug, drugo argumentacijo, valjda odvisno tudi od tega, pač, kdo je publika. Ženska svetovalnica vredno nima istega razloga kot, kot moja lezbična, feministična univerza ali pa misli ženska tako naprej. Ne, ne pa recimo meni bi bilo zelo zanimivo dan slišati v bistvu, čisto izkušnjo, o tukaj je ful ljudi v bistvu, ki ste aktivni na zelo a ne leg bitra, revija borec in tako naprej. in pa tudi posameznice, pač ko ste v večjih skupinah aktivne, ne In mi in bi bilo super slišati v bistvu, čisto izkušnjo, da da slišimo, kako mi v bistvu pro, pro argumenti, navednica, ki bom rekla, se srečujete pri svojem delu. Ne? Ker se mi zdi, da je to, to zanasena oblika pomočenja, če slišimo druge, druge, kako odhvarjate v bistvu na, na te obtožbe. Ne? Zdaj, čist konkretno, je mogoče, Um, maliko o tem odprtem na mestu žensk, ne? ker v bistvu se je zgodilo samo to, da pač Ker je bil odprt za vse in ni bilo v naprejšnji selekcije, so se prijavila tudi dva kolektiva pesniška, v katerih so bili počinoma moški, eni sta bila samo dva uh, in pač um, so v bistvu, bom rekla, saj predvsem en kolektiv je izprila zelo uspešno provokacijo v smislu, da se je, je publiko ujev v zamku, publika je bila večinoma ženska, a ne, ker so pač reprezentirali so to pokrojiteljski etitjud recimo moških pesnikov proti pesnicam. In zdaj seveda, če ti hočeš teoretsko vzdržati ne, neko kritiko, ti ne smeš zlepiti reprezentacije z realnostjo. Ne? Ampak, zdaj, če je bila to reprezentacija seksizma, ki je ful ljudi izmotila, ne, če ti, a ne, ni kritiziraš, zlepiš ravno ta dva nivoja, a ne, resnični seksizm v resničnem življenju pa reprezentacija umetnosti, ne, in si ti budala na konci, ne. Če jim pa plaskaš, a ne, si pa spet budala, ker je v bistvu tisti nagovor, ne, uh, uh, edina pesnica v kolektivu, ki je stala obrnjena s hrbtom proti publiki, je bil hkrati negovor publiki. Ne? In, in je bila taka zamka, je 22 situacija, um, v kateri v bistvu v samem prostoru javnem ni bilo neke izmenjave sploh ali pa nekaj soočenja med njimi in publiko, kaj ste zdaj vi hoteli s tem poveljati in kaj zdaj mene ali pa nas moti ne, v publiki, ampak so se vse te debate v bistvu pol odvijale, izven tega prostora, na Čiku, na Facebooku, na blogih in se mi zdi pač, da, da je to ful škoda, ne? tako da tudi zaradi tega v bistvu smo to dobalo naredili. Um, druga stvar je pa v bistvu, da, kot veste, mogoče a, v sklapu letošnjih rdečih zor poteka en mini festivalčič potujoči, a, ki se kliče eklektik teh karnival, Ki je posvečen ženskam, ki se zanimajo za odprto tehnologije, ženskam in trans osebam. In tako da v Pipi so organizirali pač tamkajšnja ekipa, tri različne delavnice, ki so samo za ženske in trans osebe. In v zadnjih dneh, odkar je to javno, bilo po medijih, se je v bistvu na različnih teh v forumih za, pač bom rekla, gike, ne za pač pene teh tehnologij, se je vse v res plus ono, ob ki so vse, se mi zdi tako na nek način simptomatične za cajde, v katerem živimo, pa bi jaz sem naštela par izrazov, ko so bili uporabljeni, Um, terminologija, ki se je uporabljala, čisto zato, da pač pa tudi um, bi rada s tem zaključila, pa vas vprašala, če pač ste v svoji praksi naletele, naletele na podobne proti argumente, ki v bistvu niso argumenti, argument bi rekla prej, pač v bistvu nevednost pa, ali pa izobraženost na tem področju. Tudi na področju humanistike pravno, uh, se je tam izkazalo. Um, čist koliko depraviramo, bistvu, uh, kje smo, pa tudi mohoče samo, kako smo pa vsaj do zdaj odgovarjali na te uh, obtožbe, bom rekla kar. Um, v bistvu takoj je bilo recimo na, na tem forumu slo teh, ko so objavili nojico o teh delavnicah, Eni komentar so bili v stilu, jo, zakaj pa o, sploh to mora biti za ženske, če so pa te delavnice se ukvarjajo s temami, ki res niso nič izjemnega. To je bil še najbolj mila oblika, pač ena je ko kako narediš o, sl, o, celice, lahko doma si, ena je bila, kako razdereš hardware od pa uporabiš se kaj drugega, pa tako naprej. Um, večina je pa bila v bistvu na to foro, da gre s tem za, a, citiram, a, a, povratno diskriminacijo oziroma obratno diskriminacijo, za obratni seksizem, pa nekdo je predlagal, da zakaj pa moramo v bistvu podarjati spet spol, da če pa bi se drug drugih nagovarjali ženske in moški kot ljudi, da bi pa valj, da s tem problemi problem izginili. Pol so bile še, um, um, a ja, pač besednjak je pa pač poleg tega bil še, da je to separatizem, da je to zapiranje, seveda kontratermin, ne, ki se pol kot pozitiv in tukaj izpostavlja je razprtost. A ne? Ampak kot vsi vemo, don dan s razprtost pomeni anything goes. A ne? Tako da je v bistvu to samo ena varka za to, da je vsak hate speech zdi Da, um, najbolj bizarne je bila v bistvu to, ko je že omenila Lidija Dornes, ko je pa nekdo iz same kiber pipe v bistvu enega k organizatorjev, lahko prinčiče, kar ni mogel prist, pa je mene prosil, če to pač lahko v imenu njihovem povem, um, ko ga je uh, mu je šel citirati ustavo ne, slovensko, da pač diskriminacija, glede na spol, a, a razred in raso in, a, oziroma etnično pripadnost, pač je protivstavna. Ne. In pol seveda, če tisti člen preberaš do konca, ne, tam piše, da pa v razmerah že obstoječe neenakosti je seveda favoriziranje tiste pozicije in spodbujanje tiste Tistih ljudi, ki so diskriminirani hvala in dovoljena in doželjana praksa. Ne? Skratka, zelo, um, pač zelo en pester nabor nekih ugovorov, Mi smo tudi, pač, kar smo zasledili skupaj z da so se rodili v in na zelo prijazen način poskušali pač, razložiti stvari, ampak se je pokazalo, da pač predvsem folk, ko nima mogoče ene družboslovne izobrazbe, jim je bilo za manj razlagati o, o, o pomenu vzgoje, o pomenu tradicije, o pomenu neformalnega izključevanja, ker so vsi pač ustrajali pri tem, da če, obstava, če obstaja pravna enakopravnost. To je to. Moramo biti tiho in se če zna povzamem pač te, te debate, ko so v zadnjih dneh potekale, pa bi v bistvu s tem zaključila. Um, oziroma, mogoče, sam še to, uh, sam še ena uh, perspektiva, bom rekla, iz ko pa smo na nardečih zarah uh, v preteklih letih uh, bile same presenečne, recimo, ko so prišle predvsem obeskovalke iz držav, ki imajo precej bogato in razvejeno o, feministično o, tradicijo in aktivizma in te, teoretsko, ne, od 70-ih recimo naprej, um, je bila večina šokirana, ker festival, ki se jih deklarira kot feministični in Večino dogodkov ima odprte za vse. Ne? ne so samo za ženske ali pa samo za lezvike, ampak so pač za kogakoli, pač to zanima. Nim je bilo to šokantno. Ne? Medtem ko pri nas je kompletno obrnjena situacija in je šokantno to, da se ti odločiš favorizirati samo ženske, samo lezbike, samo geje, ali pa širše rečeno pač queer publiko oziroma v drugih kontekstah pač kde je privilegirano v publiko. Tako da, če bi ti nimaš nem za dodati, bi jaz v bistvu kar podala mikrofon okoli, če se kdokoli pogumi, da pač prva, prvi mogoče k temu doda, kak, kak, kake izkušnje imate v bistvu z, z same, ne? ker jaz sem pripričana pač, da so lede na ciljno publiko, pa lede na področje, pa lede na teoretsko politično shodišče, ko ga imate pri svojemu delu, so, pač tudi ti konflikti, te debate ali pa dileme različne, druhačne. Tako da, če kdo hoče nadaljevati? jaz bom, eno vem, ena anekdota bom povedal, A, Da tole v, mislim kot heteroseksualni moški sem bil vedno lepo sprejeti tako v monokli, kot v Tifanju, ker sem se znal obnašati. To sem zdaj povedal zato, ker hočem eno vrednoto izpostaviti. Ne? ne vezujem se pa na tisto, ne? da ali je pomembno izpostavljati svojo lastno diskriminiranost, ali je bolj pomembno izpostavljati popolno enakopravnost. Ne, ne, lahko ti kar <gledanjim> Ja, je pomembno, veš, ki postavlja svojo vlastne diskriminiranost. <gledanjim> in je pomembno, veš zakaj, zaradi tega, ker če jo ne boš ti izpostavil, ki jo čutiš vsak dan v vseh normalnih praksah, jo ne bo nišče in bo ostala tam, To je točno, kar to, to je točno čisti liberalizem, čista je ta pravna država. Zakaj se bunite, še, če imate enakopravnost in je to ta pozicija, ki ne neprestavljeno tukaj, to kar je teja rekla, ne ustavo, ne, ne smete nišče diskreditirati. Ne? Družbena neenakost obstaja, a ti če jo hočeš videti ali jo nočeš. Stvar je samo v tem, ne, da se da pač enostavno neko privatno izkušnjo politiziraš in jo daš v polje javnega. In jaz osebno mislim, da ravno to je namen tudi tega nekako, da vzpostaviš ta prostor, ne, da enostavno ne postiš drseti to, ne, ker veš, ena stvar je, ne, veš, kaj, kaj, kaj ti pomeni uh, govoriti o tem, o če, čem smo isti? Ne. Ja, smo isti, ampak ravno s tem, ko nekako ko izpostavljaš neko to diskriminacijo, pokaže kažeš na to, da družbeno nismo enaki, da obstajajo prakse, ki so zatirane prakse in da jih enostavno postaviš v javni prostor kot agento in odpreš to, ker drugače enostavno se zakriva. Ne? Tako da mislim, da tukaj, uh, tukaj nimaš prav glede tega, ne? da pač, uh, mislim, to je nej, ne? ampak... Nisem stal na stavišču, prav na Robert. Hvala sem v bistvu s tebe spobodil, da mi je govoriš. Aha, no, evo. Jaz bi mogoče um, naprej, če je slučajno malo dol, um, še eno stvarno premetanje tebi bi mogoče pitala ravno zaradi tega. Ti si samo eno tudi, um, naredno, zdaj ne robi razumeti, ampak tudi druga generacija. Ne? In me zanimi, se. Ampak ne, viška ena stvar tudi, je? Ne? kon kon kem iz zgodovino glede tega, ne? In me prav zanima, ker uh, se mi zdi, da je uh, da ta, ta pritisk je vedno močnejši zadnj, uh, nekako v zadnjem periodu, ne? Se mi zdi, da je v nekem nek del, uh, zato, zato mogoče je, tudi izmestno ženskih, že v 90-ih tudi obstaja. Ne? Bistu, uh, kdaj se in kako se tu pojavljajo priti, neki pritiski uh, na, samo, uh, na, na ustvarjanje pač prostorov? Ki so... Samo tehnika ali prej, ker ni samo da vsi vse poznamo, po poobraznih, tudi, tudi če se beremo, sem pripričala, a to je Tanja Lesniča Pučko. <laughs> Um, ja, tukaj je pač saj še moj car, ki je tudi um, tak želaten letnih, ki jaz sem, da bom nekaj. Meni se zdi, glede tega, ne, ali v visu se danes prostore um, lažje osvaja in se jih tudi izgubla in tako naprej. Če bi jaz po malo svegovinski spomin zavrtela, Je takrat na Kersni ko je ta prvi religični klub, je se bila vrata vsaj na začetku absolutno trdno zaprta za moške. In je bilo v tem neka jasna, jasna strategija, ki je nas posredila. Namreč, predvsem sporočila, da pač si lahko ženske privoščijo v nek prostor, ne da bi akto vprašali, če lahko ne. Mislim. Ne, da, bi, da bi skratka dosegla neko točko, kot se reče, sproščenosti, neko točko, oddojenosti od tega patriarhalnega okolja, v kateri bi končno kot tudi na vse zadnje ugotovila, je ta prostor ustrezan, a ga rabimo, a ga, a ga rabijo, a je, a je potreben. Ne? In se je pač takrat pokazalo, da je potreben, da so se dejansko tam noter, vsi skupaj smo se dobro počutili. Zdaj, um, je seveda vedno vprašanje, ne, ali gre v gobrsko društvo, lahko samo v gober, ali pa tudi ne, ne, ali pa tudi tisti, ki ima polma. Um, v, v, v principu pa ne postavljajo kot vprašanje tega, ne, da je v šagoskem društvu, da so vedno samo šahisti. Ne, ne vem, zakaj je tak problem, ne, da v bistvu, pa rečeš, da bo to ženski klub, ali pa hkakršni polma v teh kratič, ki si ji zakaj je naenkak tak problem? Ne? Zdaj, v visu, um, Smo se, če smo se za kaj vorile, smo se govorili za čim več različnih možnih lokacij, no? da rečem, lokacij, mentalnih, ideoloških ali pokršnih Zakaj bi uh, mislim, ta navalne na, na, na zaprta vrata, se meni zdi, po svoje zelo smeša, no? Zaradi tega, Ker, če hočeš imeti svoj prostor, si ga vzpostavi. Mislim, zakaj te iritira? To je ta zgodba o tem današnjem družinskem zakoniku. Ne? Zakaj te iritira, kaj se dogaja pri sosedu? Naredi doma tisti, kar sanjaš, pa si ne upaš. Ne, ne? Um, da, kar se pa tiče družbene klime, ne? meni je prišel na misel, da so bili ljudje v 80-ih in še malo lepše ozbojeni. No? Politika, da rečem. In osamno si niso drznili tako svinjati čez, čez vse te takrat in ta prvi magnus niso si drznili uporabljati te, da rečem, vlogarme, govorice, ulice. Ne? Zdaj pa je to postala uradna dikcija. To, da, v bistvu, ne vem, da vsi ti politiki uporabljajo ta najbolj pogrošnji žarbon ne? V, na najvejšjih političnih inštancah, pomeni, da se je stvar v bistvu poslabšala. Ali pa bom rekla, da v bistvu niha z ozirom na to, kakšna vernetura, ima trenutno naj, najbolj dolgo mikrofon v rokah, no. E, na no, vsaj mičen se mi zdi, da ni, ni nič dobljenega. Ena izmed e, lekcij, ki jih imamo me, ne, je verjetno ta, da smo mislili za malce katero stvar, da smo, smo zmagali, da smo dobili ta boja. Da, mislim, ta sedajni, zadnji sklic e, na parlamenta, kjer je toliko žensk in na drugi strani vlada, v kateri ni nikogar, razen pač šmanj, no moja najljubša političa, nekaj eh, dokazuje, da se mislim, da je, da gremo porakovo, ne, da so v že dobljene bitke, spravo mi so dobljene za zmero. In to, da ta klub danes tu, okay, je čist nič ne pomeni, lahko pomeni, da bo češ tri leta vse to vkine. In da se bo začelo dobis jedno pred leta 72, takaj smo se prejudovali, 72, 73, tako je pol okay, Pa bomo zaseg ne prostor. Ja, ampak počem reči, ta družbena klima, ne, v bistvu nazaduje, v bistvu neke, neke vrednote, ki smo, za katere smo že verili, da so osvojene, enkrat za ne, da rečem, recimo položaj žensk, da ne bomo govorila o teh ožih, ne, da reče skupina. položaj žensk se ne dvomno slabša, ne dvomno se slabša, to je jasno, mislim, če gre za tistega, ki izgubi službo, če gre za napredovanje, če gre za plačilo in tako naprej, se je v še, še kazalci, ki so pač statistično dokazljivi, se, se je poslabšal. Se pravi, da to ni, ni recim, ta vera v ne napredek in izboljševanje je pač ena najbolj največjih ideologij, ki se nam jih še to, če bi se kdo preglasil v besedi, prosim roko najprej vidite, hvala. so šel. pa sem z mestom žensk in uh, ravno kar je bilo tudi v okviru vdečjih vzor um, skupaj uh, delamo in pripravljamo tudi en projekt, sem um, dala tudi izjavo v tem projektu za televizijo in um, uh, sem bila soočena z, z, z enim, um, za enim pritiskom, Um, največ trajala sem, da je v izjavi, ki se bo pokazala po medijih, se pravi, to torej, je javna televizija, da pač se da tudi izjava o rdečih zorah. Tega nisem želela sama narediti, ker nisem želela uh, striptizirati rdeče zore. In um, novinarka mi je po tej izjavi vzistila, ja da ona te izjava ne bo dala, da, mm, da kaj ne ona. Da, je bila to izjava v smislu živimo v družbi, da to danes eh, ni več aktualno. Na um, pač, novinar kaj je mlada, na kar sem, pač, eh, um, na kar sem pač rekla, poglej, starejša, ko boš, bolj, ko bo tvoje življenje eh, postajalo kompleksno, eh, bolj, ko se bo eh, odločila v tem, bo boš imela ti dostop do moči, na kakšen način boš ti lahko mati, na, na kakšen način boš potem ti tudi teologe, eh, kombinirala z na drugih poljih, večjo se bo prepad. Da, če danes misliš, da pa, če so danes zati te razlike znebelirane, če spad let ne bodo, ne bodo več, ampak bodo neprepadni. Po druge strani sem se pa takoj navajena, ne glede na to, da je mesto žensk nek fotogeničen dogodek, v smislu medij, radi, ker je bolj proti mainstreamu že takšna no je bila začetna pozicija, da se je pač znotraj produkcijskega okvira Cankerega doma, pač različni razlogi so, zakaj je pač, mislim, mesto drugače pozicionirano kot rdeče zore. Me je pa res presunjalo to, kako očidno rdeče zore, Nje niso fotogenične in niso relevantne za, za, za, za pač prikazovanje tako vizualno, kot pač diskurzivno. Zopet, pač, se je pač projekt za, pač, za sodobnimi, so sodobnimi umetnicami, za nekimi a, high profile a, dvojnimi, sinkroniziranimi projekcijami, v katerih pač, tudi pač mi razstavljamo, se pravi, ne low-tech, ampak high-tech, bolj a, fotogen no? in, in Ja, sem kar uporčena. <laughs> Mara žensk. Um, mm -hmm. sem samo Ja da, da v bistvu, že dolg časa delam na mestu žensk in sem opazila, da se nekako dikcija do Mesto žensk spremenila nekje 2004 mogoče. Potem, da je nenaklonjenost festivalu bila veliko bolj prisotna pred letom 2004 in da je seveda mainstreamovski v primerjavi z različnimi vzorami, ampak nas seveda še, tudi nas spremljajo taki res močni stereotipi. Um, Naprimer, jaz dobim tudi o v marcu, um, pa tudi dene revije, prošnjo, da odgovorim na nekatera vprašanja in eno med a ste feministke še vedno, brekate ženske, ki hočete biti moške? Uh, to je vprašanje, ki je naslovljeno na, na slovo mesta ženske in se mi zdi to res, mislim, da tak ki je radikalne... Zdaj pa še zmeraj idiot, kot je to protiv dobro. <laughs> pač, taj njihoj je še vedno prisoten, pač ne, celotna slika ni taka, ampak hočem reči, da... Molj brežo, da imamo, da se podslišijo. Iz, eh, da se izenečuje. Tako je feministka. Biti feministka je res ne ena pogrdna beseda v Sloveniji. Mislim, težka beseda, nobenje ne marajo. Tudi ženske ne marajo s opredeliti feministke. In eh, ne vem, mislim, da je taka splošna klima eh, zelo ne naklonjena v drugačno. Zdaj, hm. lahko samo o mediji. Ko ki sem ravno o mediji, Uh, meni se zdi, da je uh, v bistvu, medij funkcionira na prvo žobo, ne rečem, da so samo kritičnosti, in da v bistvu ne eni, ne drugi niste več, uh, kot se reče, dovolj pogrošni, no, bom rekla, za pogrošne medije. Tako, ne? Da v bistvu je ta draž drugačnosti minila in da je danes verjetno veliko bolj tražljivo za ta idiotski segment novinarstva, to, kar se dogaja na kmetiji, ali pa, ne vem, ne, tam se zdaj v bistvu ložijo, ne, kot bi rekli, ne. Ta, tam je ta draž, tam je ta rajc, ki ga ta to pogorošno novinarstvo prepoznava. Ne mesto žensk, ki je postalo pač redan, resen festival, ne Rdeče Zore, ki so dejansko že tudi z tem par ponovitvami dozile nek, nek svoj, da rečem krok, niso več fotogenične zanedje. Po mojem se zato to dogaja. Te novne vprašanje pa pač ja, terci smo o tepci, to je delo. Jaz najprej uprvečujem, ker sem zamudila Barbara Korun, pesnica in sem bila soorganizatorca tudi Odra Žensk, tudi zadnje mesto Žensk. In na tem, se je zgodilo, da smo ga sabino, na to, da ideja, da smo odprli tudi za moške in da je v tem pač nastal problem, posebno z nastopom o, tega zadnjega kulturnega društva, torej planu mo, mo, moškega, ki je na odru izvajal, se, no, seveda, na nasilje nad ženskami. Ne? Um, in potem se je razvila pač, uh, neka debata oziroma neki protesti so, so bližej med samo, samo um, pač tem izvajanjem. Um, in jaz sama pa nikak nisem prišla došla, oziroma vam zmeri ta problem, pa sem prav zato s tem namenom prišla sem, da bi mi pomagali oziroma pomagali razrešiti tale problem, ravno odprtosti. Ne, ker je, Če si odprt, potem si ranljiv na nek način, ne? pravi, si dostopn za provokacije verjetno se boš uh, včasih tudi celo za kakšne uh, fizične napade, ne samo tako. Um, zdaj me zanima, kako se brand, oziroma kako na takih zadevah braniti svoj prostor in hkrati ne, na nek način m, ga ne zapirati. Ali pač ne? se pre, to. Mislim, jaz mislim, da je v tem smislu bila napaka. Ne vem, spravem, da, je, da smo sploh povabile moške, očitno niso bili dovolj zreli kakorkoli. Jaz pa tudi nisem hotla izvajati cenzure naprej nositi, da bi mi vsak povedal, kaj bo povedal, in če bo o, pač ustrezno se znal obnašati. sem to Zela za samo po sebi umevno. potem so bile pa reakcije, no, tudi na internetu, ki so bile pa tako zelo zvrha od nekaterih. Ja, seveda, ne, če, se če prosto odprd za vse, to je že konc, tukaj bo v njo kaj početi, Skratka, to me zanima prav uh, vaše občutje, ki je bilo drugače, kot je bilo moje. Glede na to, da sem profesorca, pa da sem bili ti fanti zelo mladi, Se mi je zdjel, da bi bilo mogoče bolj produktivno ustopiti z njimi v nek dialog ali pa jih, jim pokazati, kje so, um, um, kje so nasileni, kako rekel, kje, so, kje, kje je ta skrita um, na nek način ali pa pri njih nereflekterana točka, ne? slepa pega. Jaz ne vem, boče so še kakšno oglasila, da jaz, jaz sem bolj slaba za internet, pa tako, uh, pa rajši še kaj povedala, boče. Ja, mislim, moje osebno mnenje je tako, da... Ja, pardon, špela iz lesbično-opeministične univerze. Moje osebno mnenje je tako, da na neki točki žal Ali pa sem vsaj jaz energijo za neko dopovedovanje, razlaganje, definiranje uh, in tako dalje. Tudi pri ljudeh, uh, za kateri se ti prej, da ki, ki niso izobraženi na področju humanistike, feminizma in tako dalje, absolutno to so v prvi vrsti ljudje, ki verjetno ne razumejo potrebe po istinskem ženskem prostoru, ampak. Jaz sebo, mislim, me smo imeli probleme tudi z ljudmi, ki so izobraženi na področju humanistike, na področju feminizma in je bilo ravno v bistvu to uh, srč problema, da uh, se mi je zdelo zaradi tega, ker tematiko poznajo, ker jih, jih zanima, ker jo skušajo reflektirati, uh, da se počutje nekako odrinjene, če ne more potem prisostevati v prostoru, ki je samo za ženskimi. Če so recimo deklariranim feministi tako dalje, tako da, mislim... prilati, lahko je samo pod vprašanjem postavljati. Z kaj se ti pa zdijo, da je pomembno tudi delati, izključno ženske prostore. re? Moč to prvnogleda? Ja, mislim, čist zaradi tega, mislim, vprašanje vprašanjem bilo v bistvu, zakaj pa ne, ne? Men se zdi, da ste vi zelo dobro prepovedali, če obstaje društvo za goberje ali pa za šehiste, da se ne vem ne sprašuje, da je samo vse pomembno da spremljamo to društvo samo goberje ali pa šehiste. Pri feminista, pri jezbi, se to vprašanje vedno prvo upostavljajo no, v no, šakolne. Če lahko tam, hobby, da, dam, da feminizem ni hobi, da, da pač imamo določeno ali, pa, politiko ja. in v pač toločen prostor je potreben, da bi ste vzpostavila tudi neke politične delovanje in akcije. Zato ne moremo primerjati s šah klozom ali z drugimi. Kluzom. Ja, to je samo če delamo takšne... Znači, relativizacije, potem pa poslabšamo tudi to pozicijo feminizma, kar prezapravljamo samo nje. Ja, ne, ne, mislim, sam mislim, da sem hozla slabšati te feminizma. Ja, ne, mislim, samo mislim, da... Sem, da, sem znači, hozla reči, tako kot je kolegica sem povzela, ne, da ene stvari so samo samoumevne. Ne, ne, nekje je samoumevno, nekje drugje pa to postane problem. Ja. To je vlačno. Uh, ja, jaz sem še sem pomislila dodati, da dilema, ki se je konkretno pri nas pojavila, je bila tudi oziroma očitek, ki je bil, je bilo to nesprijemanje, a posledično potem nesprijemate transosebe. Ne. Mislim, ponovadi take očitke prihajajo od ljudi, ki, ki, nimajo, ki niso navajeni biti v neki privilegirani poziciji. Mislim, osebno nikoli ni, bila, ni bil problem, če so prišle transosebe uh, oziroma če je prišle Prihajajo tudi strej ženske, ki niso lezbike, kljub temu, da se reče lesbično-feministično univerza, in jih ni bilo nikoli problem. Problem pa se pojavi za čuda nekako vedno pri možnih. Teda, bojemno. Ali ja. ja, ni za čuda. Mogoče samo pojasnilo, a ne, o, o, š, što kar špela, o, ta primer, o kateri špela govori, o, debata v bistvu je potekala Potem, a ne ste se v okviru Feministično-lezbično univerze, odločili, da bodo določeni dogodki samo za ženske odprti in doplata je potekla na forumu uh, kafeja Open, če je značaj na kdo to spremlja, to je še izmeri online. Um, jaz se spomnim, da sem to tudi prebrala in je bilo v bistvu ful zanimivo, ker tam so se oglasili ljudje, ki so bili ultra izobraženi na področju feministične in teorije. Ne? In glavni argument je bil pač, da to, es to je esencializem. Da to je esencializem. Bilo pa tudi drugi proti argumenti, zakaj dan danes pač je to pase politika. Ne? In pa sem v bistvu, ko smo se poovarjale, kako odgovoriti v bistvu s tem ljudem, ne? ker to so pač na nek način resne obtožbe. In jih tudi jemne resno ali, ker so ljudje praktično z iste scene, a ne. In saj tako zvedika, če tudi zvedika, lal bel zvedika radečih za arhovorima, ampak se mi je zdelo takrat, saj moja intervencija v no, tisto debatju je bila, ne glede na to, Ne glede na to, kako briljiraš svojimi argumenti, ne glede na to, kako so utemeljeni. Če se določena skupina ima potrebo potem, da se samo organizira, da ima svoj prostor, pol moraš to spoštovati in, in kolic. Mislim, ne. Ne vem, pa me zanima, nema sem sem tudi slišala pol reakcije, ko sem tudi v imenu rodečih zora poskušala na ta način a naj intervenirati, a naj v neke debate, so me ljudje pač rekli, da um, da to je pa v bistvu o, totalno anti-intelektualno stališče, ne? In spet diskreditacija, ne? V bistvu. In, uh, in je ful zanimljiv ravno to, ne? Ko se ti izpostavljala, da se na več nevojk ja to dogaja. Um, Eva, ne? Vihodila nekaj. Ne, ne, ne, kaj, kaj, kaj. Mojca doznikar, uh, jaz ne vem, če bom lahko kaj smiselen ga povedala, zato, ker je toli za me zdaj tako emocionalno, ker sem, res nisem mogla predstavljati, da sem šla od doma, da bi se mi lahko kaj tasno zgubili. Uh, jaz se počutim, da sem se vrnila 28 let nazaj oziroma še, še malo slabši. To, no? da sem se vrnila v čas, je... Še malo slabši, pa ne zdaj, da bi šimfala, kako, do, kako je to grozno, da so v socializmu replici. Ampak to so za me sami flashbacki no, in res nisem mislila, da sem danes morala s tem soočiti. Najprej bom omenila novinarko, s katero sem pred približno 15 leti na eni javni debati morala polemizirati o tem, a sploh potrebujemo feminizem, ali ne, žensko gibanje, žensko organizacija ali ne, naprej. Uh, strašno moč argumente je imela za to, da vse to ni potrebno. Uh, ni minilo pet let, ko je v uh, javnosti, v svojih člankih, prispevkih uh, začela spreminjati stališče in zastopati, bom um, rekel, da rečimo, feministična stolišča. Ne, direktno niso opredelila za feministsko tako gledano, uh, je popolnoma obrljena plošča. V to nisem jaz. Ne. Ne. Potem, <laughs> <laughs> <Ne. laughs> očitki, očitki o separatizmu, ko smo pred, mislim, da se prosi, štela, štela pred 28 leti, prvo, uh, v tem drugem malo feminizma prvo žensko stupino ustanovile, v katero moški niso imeli vstopa, so se začeli očitki seporadizmo v bistvu z vseh strani. Um, čeprav moram reči, so seveda takrat dobili tudi uh, uh, podporniki med moškimi, med, uh, rečemo tukaj ste jih ko opisali kot izobražene, razgledane uh, z humanističnega področenstva naprej, med njimi je bilo nekaj takih, Uh, sicer pa so uh, očitki separatizma deževali od vse vsodkov, kot danes, plus še seveda stokratnih, stokratnih uh, uradnih uh, partijskih in podobnih mest. Um, tisto, kar jaz mislim, da smo mi takrat dobro naredili, je, da uh, se temu nismo dale motati. Uh, Je, je bilo težko, je bilo bodo, je bilo uh, živčno, uh, je bilo tudi za zjokac včasih in tako naprej, ampak nekak smo šli za tem, da uh, delamo zase pravo stvar. Nomenoma pravim tako, uh, govorim tako oklapno, ker tudi zakrat jezik, ki smo ga uporabljali, je bil precej oklapen, slabo smo bili artikulirani, Nismo, večinoma nismo z nami povedali, kaj se gremo, za kaj se gremo, kaj počemo doseči, ampak vedeli smo, da počemo svoj prostor in da ga zahtevamo in da si go zameljamo in da ga imamo in konec. Uh, in tisto, kar, kar jaz um, danes tukaj slišem, pa me bega, Žeprav ne vem, zakaj me pega. ker me bega že tam od prve polovice 90-ih let, no ne vem, zakaj me vedno znova tako pretresek, ki bi se lahko že navadila, je, zakaj se vedno znova ženske, ki se imajo za feministe, maga ali moški, ki se imajo za feministe počutijo, da morajo kakorkoli utemeljevati, opravičevati, svojo pravico do tega, da se vzamejo svojo prostor. Um, bom jaz dala boljše primerjavo, kot je Šahovsko društvo. Ko je leta 1987 uh, v okviru uh, sekcije lilic se pravi, feministične sekcije pri škodc forumu, začela nastajati lesbična inicijativa, ki se je konc tega leta, se pravi konc 1987, tudi formalno ustanovila. Uh, ni bilo vprašanja z feministične skupine, a je prav, da se les samo organizirajo ali ne. To je pravi primer, iz treba izhajati. Če ti razumeš, kaj pomeni biti diskriminiran, če iz sebe razumeš, če svojo diskriminiranost razumeš, potem lahko razumeš tudi diskriminiranost drugega človeka, ki je drugačen, pač ki izhaja iz drugih okoliščin ali kakorkoli. Um, in tisto, kar se meni zdi, um, kar nekak pogrešam v tem, kar sem danes slišala, grozen sem pa pogrešala tudi preset pred 30 leti, kar tudi tega nisem razmožna videti ali pa artikulirati, je Uh, to, ta na vprašanje zakaj je pomembno, da organiziramo, da se organiziramo, da se sestajamo, da se dobivamo v svojih prostorih, pa ne gre za ženske ali za hvir uh, ali za gljopita ali kerekoli skupine uh, Jaz mislim, da ključna stvar je vidnost, ampak ne samo vidnostnost vseh. Uh, ne, če se organiziramo žensko skupino, rečemo, to je ženska skupina, feministična skupina, ne želimo noter moških, ne želimo tistih, ki se nimajo za feministka ali feministka. Uh, s tem se ne na navzven in se navzven pokažemo, mi smo to. Ampak sem kar se mi zdi še bolj pomembno, je to, da se navznoter seb pokažemo. Mi smo to in se dogovarjamo o tem, kaj to je, ne pravzaprav se naučimo artikulirati, kaj, bo vso, kaj, kakšen, kaj vse zaobsega ta kompleks uh, različnih diskriminiranosti, kaj vse nas zadeva, prezadeva in zeloče se pravzaprav imamo potrebo se dobivati skupaj in nekaj narediti proti temu, kar mislimo, da je pravično in treba spremeniti. Ne, ne tam, mislim, da ima on bolj tehnik argument. A ni bila še jele ali, mhm. Ne? Uh, ti? Trevci mislim o, predstavl. predstavl. Se, ja. Primož sem iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Uh, iz tvoje, iz zaključnega dela tvoje, uh, pobude, se uh, mi je zastavljal vprašanje. Uh, Ljubljanska borza pa to. Ne? Tudi uh, aktivisti 15-ov smo si vzeli svoj prostor. No, men ga nismo vprašali. Vzeli smo si ga in potem smo se spoparili z reakcijami na to. Kaj zdaj? Uh, rad bi v bistvu vprašal, uh, a se lahko jaz bom temu rekel LGBTQ, ne? ker to je ena tako zelo uporabna formula, uh, z katerim koli z družbenim gibanjem, z katerokoli marginalizirano družbeno skupino, ki se bori za svoj prav, za svoj prostor pod solncem in za svoj prostor v uh, diskurzu. Evo. To je bilo vprašanje. Um, ne bomo govorila na to vprašanje, ker ne bi govorila v imenu pa drugih skupin kot Rdečih Zor, ker sem najbolj upletena, ki se imajo predvsem za feministično skupino. Um, bi pa mogoče sam kot replika na to, kar je mojca povedala, ne? da um, ko sem delila ankete z, ne, ankete, intervjuje z, z uh, ekipo Rdečih Zor pred tremi leti takratno um, in pač postavljala vprašanja o tem, zakaj je pravzaprav prav, za njih pomembno sodelovanje v in, in kaj se mi je najbolj vtismno spomeni v bistvu iz te izkušnje. Je bilo v bistvu, pa ne, da zdaj hočem reči, da se da pač nočem povasti te praksi s teorijo, ampak to besedno v bistvu se je dalo te odgovore umestiti v, v, v, v V aparat bom rekla teoretsko razlago, ko je uporabljala Nancy Fraser, ko govori o kontrajavnostih, o manjšinskih javnostih. Ne? In je praktično isto, kot ste vi rekla, z razliko, da je pač ona to še malo bolj jasno razmejila in je rekla pač funkcija manjšinskih javnosti, feminističnih javnostih, lezbičnih javnostih, v bistvu vseh, javnosti, ki nastajajo zato, ker niso vidne in slišane v širši javnosti, ne, je vsaj dve. Ne, ena je notranja, za samo skupino fol pomembna, druga je pač pomembna za širšo javnost, ki jo ti zmeri hočeš ne ne glede na to, da te imajo drugi za zaprto skupino. Ne. In uh, znotrajnega vedika je pač ona tako formulirala zelo podobno, kot si ti, ali ste bi rekla. Um, uh, namreč da pač gre to, da če je javni diskurs tako seksističen, tako pa tako nerazumevajoč ali pa tako na uh, banalen tudi ali pa vulgaren, kot pač postaja pred nas, recimo ne samo v mediji, ne, tudi tako Potem pač, taki prostorje ti da ti sploh se naučiš prvič to, da najdeš prostor, ker se počutiš ok, ker ne prežiš celcaj na to, da te bo nekdo napadil, žalil, ne vem, a, prezirljivo te, te trepljal po rameno in tako naprej. Se pravi prvič to, neke vrste sproščenost v pogumljanje in drugič to, da se ti v krogu Ne bom rekla enako komesledijo, ampak podobno miselček, ne. Um, naučiš sploh artikulirati, kaj je problem, mesim, ne, Ker to ni samo umevno. ne. da da na to ki odraščamo, misem, to ni samo umevno, da ti znaš povedat, kaj ti sploh morda, to je osnovna funkcija, ne. Pol ne? Pride pa tista zunanja, ne? Se prav agitiranje nauzvel izobraževanje, intervencije, motenje reda, kazanje na to, da ene stvari niso samo umeljne. v tem smislu se da ful usporedni spolup, med lezvičnim aktivizmom in med, med, tudi med okjupaje in girojanjem. S tem, da seveda teme so pa različne, ne. kar ne pomeni, da se jih pa ne da povezati. Jednak, ki še nekaj pozabila. Nekaj sem še hotla reči, pa mi je porušilo od vse te emocionalnosti, ki se mi je omenila. Jaz sem imenal tezov, da, um, se da je feminizem ostal nekak um, psovka ne, v slovenskem prostoru. Čeprav ne vem, če je res ostal, ker se mi zdi, da je bilo eno zelo kratko obdobje, ko to ni bil, ne, tam kovnec 80-ih se do začetka 90-ih. Ampak kukarkol, ne, o tem da se sedaj pogovarjali. Uh, moja teza je, ne, da uh, tisto, kar smo v mesta, lež občanke, je prenekla, uh, uh, uh, iz teh te feminističnih krogov, nekako zavozle, pa ne da bi hotle, ampak je, da smo konc 80-ih let oziroma začetku 90-ih uh, se uh, uh, Praktično so energijo svojega feminističnega aktivizma usmerile v socialo, v voj proti nasilju. V začetku 90. še maste ženske za politiko, pa inicijativa Deledone v Kopru, pa tako naprej še nekaj teh skupin, ki, so, ki se definirajo kot politično aktivne skupine, ampak takrat že množično nastajajo, množično, no, socialni projekti oziroma projekti proti nasilju in uh, s tem se začne val, ki je uh, pravzaprav odnesel feminizem, uh, čeprav ga ne bi smel, ne, ravno kontra bi se moral zgoditi. Ne, uh, in, in festival mesta ženski se pojavi sred 90-ih, Uh, pa potem še kasneje zveč zore zore ko jes recimo opasem nekak vidla kot tista, ki uh, nadaljuje ta feministično tradicijo izpred socialnega vala ne um, sta pa žešla v ta odprt koncept ne ki pa seveda pomeni da v bistvu si skupna tem da moraš reagirati ne preden zgod začneš agirati ne če če se veriram na to kar si ti rekla ne preveč mislim tako včasih. Jaz moram samo, da, tukaj, ko ste, ko ste ravno, da pač, da ste šli v socijal, mislim, se še ena stvari zgodi in to je ravno um, komodifikacija samega feminizma, ne, v različne, pač, blagovne strukture, ne, od akademizacije, da se začnejo študije skola, da se ga začnejo omiljati, da ni več kot politika, ampak dejansko se vse zvede pač na to popularno politiko identitet, ne, ki nekako je preživljiva, torej še zmeraj, kar jaz pa tukaj zdi, uh, pomembno je to, ne, da politika identitet spravlja ravno to v privatni prostor in v uh, tvojo osebno stvar, uh, tem, ko pa uh, In mislim, da se pač uh, ta komunikacija uh, ne zgodi, ampak držiš neko to politizacijo, ne, jaz to in v samem javnem prostoru, ne? in načeneš neke javne debate in preko tega uh, uh, misim, feminizem uh, na tej ravni samo vidim nekako kot neko družbeno gibanje, ne? Isto kot ne vem, žensko vprašanje nisam, ni vprašanje žensk, ne? ampak je vprašanje te celotne družbe, ne? Kakšen, kakšne odnose imamo in kaj se producira znotraj njih. Ne? Tako da mislim, da tukaj da šla mogoče še ta sporednja in procaj sravniti neke zamejevanja in depolitizacije samega, ne samo feminizma, ampak tudi mislim, da povele in dopravice pravice homoseksualne skupnosti in, in tudi, mislim, da se vse enostavno reducira na neko podobo samo, nek imidž, ki ima pač svoj setting, kar pač potrebuješ, da si to, ne? čez to pa enostavno si ne seže ne? in ne odpira nekih še dodatnih prostorov. Ne? In to mislim, da tudi pri teh um, ravnosti, zakaj imeti ne, posebne prostore. Ne. V posebnih prostorih je samo stvar to, kaj te to je rekla. Ne. Ni samo stvar, da uh, ti, ne vem, na nekih delavnicah, kot tukaj ne, spremiš samo računalniške neke veščine. Ne. Ampak gre se tudi za nekaj, uh, kako socializiraš tudi ljudi znotraj tega. Ne. Že to, ne, da zapreš prostor pa eni strani, ne, pokažeš, da nekaj je napačno s tem, In tudi, da ga misliš, da je hkrati, Tako da mislim, da prihaja tudi tukaj do, do tega, da, da nekako ne podajajo, da se znotraj teh prostorov manj se delajo blaga, tako rečem, manj se delajo neke stvari, ki so stvar menjave, ne, in več se dela na neki te socializacijski funkciji, ne, na, na vzpostavljanju nekih novih odnosov, nekega tudi novih praks in tako da je da, nekaj tudi tega izobraževanja, ne, ker konc koncu tudi sam ne veš, ne? kaj lahko, Eda, izmed teh komentarjev je bil, ne, zakaj bi zdaj delali e, računalniške delavnice za ženske, če se lahko vse upišajo na fax in zakaj se ženske ne upišajo pač na računalniški faks, ne? In jaz mislim, da to ravno je to, ne, da tudi, da, da, se, da jemljamo kot naše družbene vloge, ki so determinirane tudi, ne, jemljamo enostavno naravno, da, da spostavljamo pol to vprašanje, ne? ženske ne želijo iti na, ne faks za računalništvo, raje so pač učiteljice, ali pa, ne vem, pač te tipične, ne, in tukaj to razvirajo ravno, ne, tako da mislim, da ta funkcija je zelo pomembna, v te um, zbrni, zbrni, pač prostorih za um, manjšine, kakor uh, koli. Zdaj te predajo eno novo izkušnjo in eno nove prakse. Rekla se, da boš v zatiranju tvoru, ne, v no, <laughs> ja, ja. ja, to je pa še druga stvar, ne, ta politična korektnost nas pa totalno vse izmehmiči tudi, ne, da zgodom ne veš več, ko imam kaj reči, pa da moraš pasiti vse. <laughs> Jaz bi še dodala to, kaj mojca rekla, da, ne, šla, da je ta val v, um, v socialne projekte sedal, ne, na, nek, na drugi strani smo imeli vendar neko, Nek vstop terorizma v politiko, s tem, kaj je v bistvu nastalo ta urad za enake možnosti, ki se ga zdaj, kot slišimo, da bodo kina, ne. Um, je, Skladno se je zdelo, tudi, tudi, tudi, tudi, jaz mislim, da je to, bilo to kar smo mi, o čemer sem pregovorila, da se je zdelo, da bo v resnici s tem, da bo dejansko na formalni, politični ravni nek, nek inštrument, da bo dala na enakosti in na drugi strani socialni projekti, ki bodo blažili, da rečem te socijalno darce. Ne, da bo v bistvu na ta način stvar origena. In po na tretji strani imamo teorijo na faksu in zdaj imamo ne, se, ta, v stvaru nek ta lažni videz ali pa upanje, da se, da se s tem, s tem smo vse podelali. Ne. Imamo teorijo, imamo prakso, ki pomaga, imamo um, festival Mesta žensk, ki bo dal, kot se jaz prvega festivala Mesta žensk, ki bo dejansko dal priložnost nastopati ženskim avtoricam, zaradi tega, ker se drugače v, v, v siceršnih festivalih vedno izrinene, ali kot, ne vem, špilarce, ali kot v čuču, v Skratka, to je bil, ne, in teda je dejansko ženskim ustvarjalkom da neko platformo, kjer se ne bodo posale z to moško propagirano umetnostno dominanco, ne. Zato od to, to je bila osnovna. Ni, ni bil namen da bi, ble, da bi bilo gledal žensko. Nikako, nikoli. Odsej kolikor seja začetka pa ni bilo je namen podpri ženske stvarjalke. dati možnost dejansko tistim, ki na uh, siceršnjih glasbenih in znanih in tretjih festivalih nikoli ne pr to, skozi napridejo kar to to sito selektorsko na nek čuden način nikoli niso gledovali dober. Ja, ker je norma drugače definirana. Ja, ker In potem se je, seveda, in zato so bili dejansko festivalje na začetku tudi ko um, šokantni za širšo javnost. Ne zameriti. Ti greš. Ne grem, ker se ne maram, ampak <laughs> ker imam tkora. ene drugi prezost. <laughs> hvala za tebato. Hvala. da v bistvu do, um, na začetku v prvih festivali se pohazalo, da če ti eliminiraš pol človeštva kot možnega na odru, da dobiš izredno dober festival, <laughs> ne, ampak to je bil paradoks. zato, ker se je zdelo, da v umetnosti ne smeti spola, ne? da umetnost je, ne, tako kot vsi govorijo, ali je dobra, ali, ali pa ni, ni važno, kdo je napisal, ni važno, kdo je naslikal, ampak ravno pri festivalu v mesta ženski je pokazal, da malce go dober napiše, pa dober naslika, ampak nikoli mu ne dara šanse, da bi pokazal. In to je bilo tisto, kar je v resnici vzbudilo uh, navdušenje tudi med tistimi novinarji, ki mogoče nismo bili popolnoma malo botomirani. Naenkrat se je pokazalo, da v resnici imajo kaj pokazati in da jih do zdaj ni bilo zaradi tega, ker so jih izrili. In to, kar je prej Barbara koruna ne tam omenjala. Ne. Nikoli se jih pa do takrat ni spustilo na odr. Zaradi tega, ker se a priori, mogoče tudi malo paranočno reklo, ne. Ko bo enkrat dvorba, bo je sravl. Ko, ja, ko, ja, ko bo enkrat dvorba do to uporabil, dejansko kot tisti, ki so se prvi lahko med babice prerili, bodo to uporabil v svoje najbolj unores, res, javljavske namene. No? In zato, je bilo, zato se je nikoli ni zgodilo, da bi urezniti prišlo do problemov. Ne? Na začetku je bila, od vsega začetka je bila mojaška publika zelo naklonjena festival mesta Meste ženski. Dokler jih nismo <golim> Živja je sneva Gračanin iz um, Legibitre, jaz sicer ne bom govorila iz izkušnje feminizma, um, ker um, na legebitri večino jaz delam z mladimi, ki se um, samo identificirajo kot gaj, lesbik, ljubi, seksualne, trans, kler, um, kar vsa ta abiceda pač gre. Um, zakaj se meni zdaj men men pomembno, da obstaja Legibitra, ki naslavlja primarno mlade? ki se identificirajo kot, pa bom pravila, da zelo kar izraz neheteroseksualni. Um, zato, ker takoj, ko spustiš ti v nek prostor ljudi, ki se identificirajo kot heteroseksualni, preplavijo to, ker takoj začnejo teme potekati po tisti tipični pogovor. To se je meni zgodilo, ko sem šla pred, dvema, pred mislim, da bo zdaj tri leta odkar sem jaz na neki Tisto poletje, potem tisto esen, sem šla jaz na eno, um, izobraževanje v Torino in tam je bila zelo mešana druščina ljudi iz vse Evrope, iz različnih organizacij. Iz LGBT, iz LGBT organizacij smo bili, ima, ima, jaz mislim, da je 10, se je bilo vseh 40, štrk pa iz teh organizacij, ki zagovarjajo človekoj pravizene, diskriminacijo, in nasilje, bla bla, bla, bla, bla, In kaj je bilo? Bilo je to, da se je spet ta, da, da se je LGBT išil, spet merkeniziril, Čeprav je bil, bil tukaj, tukaj, v bistvu ne bi bil podarek na tem, ampak se ni, ker večina ljudi, ki je tam blagin, prihajala iz lgbt organizacij, so imeli drugačno zadnje in se je spet marginaliziralo. In nas tistih deset je tam upilo, in na koncu izgubiš vso motivacijo, um, kako in kaj brez to. Možeš pač točno videti, zakaj si tam. Je pa to to, je samo identifikacija pomembna. Ne? Jaz ne morem reči, ti rečeš, da si ga, ti si ga, ti si ga, ti si ga, ti si ga, ti si ti si ti si oziroma mi ne poveš, ker ne vprašam, ker v bistvu me to ne zanima, to so naša pravila igre. Mi se ukvarjamo s temi temami, to je nam pomembno. Zdaj mene popoloma ne zanima točno, kaj je ti sin, kako se samo identificiraš, ampak spet naša pravila igre, drugače veš, kje so vrate in lahko greš. In da zdaj nismo imeli s tem nikolj težav, ne? Vem, da so bile tudi, um, predvsem študentke iz fakultite za socialno delo, pedagoške fakultete FDV-ja, filozofske fakultete vem, da so bile bestrej ženske, ampak nikoli niso delali problemov in so vedno dopuščali, da se stvari razglabljajo na, tej naš, na ta naš način, ne? Da, da, da, se, da se te izkušnje izpostavljajo. Um, in to se mi zdi pomembno, ne? Ta samoidentifikacija pa da res, Moš takoj na začetku bojati. To so naše pravila igra, o tem bomo govorili na ta in ta način, to so naše izkušnje. Če tega ne moreš sprejeti na svedanje, vstavajo drugi prostori, drugi načini. Vse to organizirajo nadaljši feministke, lesbike, greji, um, prostore, ki so pa pač za vse. Kaj tukaj je problem? Jaz mislim, da ga ne bi smelo biti. Mislim, da sem še nekaj hodila povedati, sem se zdaj pozabila. Da so tudi jaz Če se nabita, um, bom se spomenala, tako da predam naprej um, mikrofon. Zdravom, da sem Tadeja, um, pa bom naprej povrila kot predstavnica, kak se poje, kot to torej ne centra ko. Um, Rada bi rekla, da um, včeroma mislim, nam gre za otprtost, veda. Želimo, da um, druge so drugi otprti danas, pač tudi želimo biti otprti do drugih in so naše dogodki namenjeni vsem, ampak eh, po drugi strani pa favoriziramo in si upamo uporabiti to eh, besedo, seveda pač eh, LWT, oziroma, pač posameznike, ki pridejo sem in skupujo pravila, ki jih pač mi določimo, oziroma so na eh, nekačin tudi oni odprtino to pokaže, ne samo z besedenja, ampak tudi z dejanja. Eh, Namreč zelo, eh, eh, življ gre pač to, ko svet vedno govori, kakšne je pač Enakost, pa se smo vsi početi naprej, oziroma mogoče tudi na nekih abstraktnih uh, nivojih smo, ampak dejansko uh, na taktični ravni tega nikoli ni, oziroma pač zelo redko se, se zgodi, pač se združijo nekaj uh, posamezniki ali pa inicijative, ki so uh, v različni poziciji na družbeni uh, in pa nač, na družbeni ravni. Pač mi imamo dogodke, ki so odprti za vse, ampak pač prihajajo samo tisti, ki jih to zanima, seveda so, je to večinoma uh, manjšina, uh, ampak je pa to, da sploh obstaja prostor, ko ima lahko nekdo, ki se samo identificira kot lesbika, kot gej, kot kamkoli, da lahko pride in ve, da ne bo uh, bil tarča pogleda, tarča besed, tarča čez tako že samo zelo tega, ker pač se ne identificirati dedificira se deificiova. In je zelo pomembno, da se pač počutijo ljudje pri nas varni, sproščeni in da pač inostavno tukaj lahko samo pridejo in tukaj so. Da niti z tih pogledov, niti z tih občutkov, kvite seba tega, kar pač pridem v vsak življenju. Če pa govorim kot predstavnik saj oz. očljanja in saredično univerze, Zdaj, bom ponavlja, pa je špela taj rekla, ampak eh, takrat smo se odločili, da bomo eh, ustanovili oziroma pač se šle to. zato ker so zelo, zelo pomembno, da se eh, mi same odločimo za ta korak, torej, da pač nek korak naprej, da ni to samo v, v na intimni, osebni sferi, ampak da pač se kot skupina organiziramo in pač povemo, mi to smo in se to bomo šle, ampak da to pokažemo tudi na vzvrn. In čeprav mogoče nas je vsi, ta dogodek ki bi se zgodil, da smo preprečile oziroma, da smo pač zavrljene geja, uh, ki je pač želel priti na naša srečanja, uh, ker prej nismo bile očitem za dosti jasne, da pač uh, je to prostor, ki je samo ženska in je to prostor, ki je na nevenih samo ženska in zelo z razlogom. pa uh, to pač gotovili, da so neke stvari, ki jih mi mogoče, ko smo podobno, izsleče, jednemo kot samo umevne. Poteg, ko da pač te stvari niso samo omejljene, tako zelo, kot so tebi osebno, ko da pač jih moraš pokazati in povedati, da niso samo In edin način, ki ga lahko, ki ga lahko uporabiš, je, pač ta, da rečeš, da ni samo tukaj je naša meja in mi imamo pravico. Če že v, na drugih nivojih pač doživljamo razno razne. Poglede, besede uh, in partijska uh, indenacija imamo pač pravico, oziroma se jo bomo vzele. In nam je bilo to zelo pomembno, da se pač, da rečemo, da se bomo vzele pravico. Če nam pač že drugi ne ponujajo, bomo pač mi vzeli svoje roke in rekli, da dovolje, mi tega ne gremo in želimo in zahtevamo te stvari. In nam, ni, ni, jaz vsega nimam problema sem da rečem ja. Uh, Zaredi mene, če me imaš za diskriminatorno, zaredi tega, ker pač ten tebe kot moštega, ne v ta prostor, ki pač v, v tem trenutku namenjam samo žensko pravo, ne stranemim problemov. Zar tega, ker pač družba je taka, kako je. In jaz, jaz imam svoje pravice in jih želim, zahtevam in si jih vzamem. In to je edin način, ko včasih Prenutno v, v danih razmerah očitno lahko pridemo do nekih prostorov, do nekih vsebilj, pri pač sploh govorjenju o tem, kaj, kaj pač mi želimo, kaj hočemo povedati sama, sama sebi oziroma podobno misleče in predvsem tudi družbi. Zve, um, jaz mislim, da naravno uh, tukaj se si rekla, ne, da, da ste se odločili. Ne. Jaz mislim, da to je tudi pomembno odločiti, ravno tega nepriznavanja, tudi neče se, da, to, to, da družba je kot je, takako kot je. Ne. Da vsi jemljamo kot normalno. Ali pa je, kot Tanja rekla, za to, da enostavno določene pesnice, ustvarjalke, primer ženske, ne prido skozi sita. Ne. Ena stvar, kar se mi zdi, da se absolutno briše v tej neki uh, družbi enakopravnosti, je ta, da, da to, kar mi jemljamo kot neko normo, kaj so kriteriji, da enostavno sami kriteriji so nastavljeni tako, da, da, da predvidevajo oziroma da nosijo s sabo enostavno izključevanje ali pa kako kaj izkoriščanje. Tukaj mislim, da, da, da, da so te odločitve na nek način pravilne tudi, ne. Ravno za neko, voditi neko politiko. Ne. Jaz strigam s tem, da pač je, uh, je potrebno tudi ne vem, neko širšo javnost izobraževat, ampak mislim, da tudi je pomembno tudi delati te zareze in te pre, predramiti enostavno cel ta prostor, ne, da se pokaže zaredi tega, ker enostavno bolj izpade tako, kot da umetnic pač ni, ali so v manjšem številu. Ne. Čeprav dejansko ne drži, ne, sama imperija bi celo dokazala, če bi se to šlo raziskovat. Če pogledamo gledamo en, po kriterijih ne, torej priznanih umetnic, ne, to je naprejena Ana Čigon, ki, ki ima eno svojo umetniško delo ravno tega, ne, namenjeno pač a, ženskim umetnicam, ne, ko jih je našla v zgodovini, a, ki so popolnoma izginene iz zgodovine, ki jih ni tudi. Ne, in a, enostavno se zakriva ta neka temeljnost izključitve, ne. Če se, če se enostavno samo pristane na to, da okje ok bomo odprli in bomo za vse delali, ne, da ni tudi teh nekih izivov, ne, nekih teh konkretnih, to je uh, napadov, ne, da rečem tako na uh, neko dominantno mnenje. Mhm. Okej. Tamali. Ehm Jaz gleda, da sem malo svojih izkušenj in, povedala, um, in sicer zvezi z uh, feminizmom in uh, razmi umetniškimi akademijami. Um, pa bi zdaj izpostavila, ker um, mogoče še ni prezodost izpostavljeno, da pač na naši akademiji uh, v Ljubljani trenutno nimamo umetnica, ki je učila glavni predmet. No, Uh, umetnici, ki čista pač predmete in ker sem šla uh, pregledovati zgodovino um, prač, uh, akademije iz leta 45 do zdaj, sem primerjala in sem otovila, da je bilo uh, razmerje 70 profesorov primerjali z uh, 7 profesorjev, uh, profesoric uh, na akademiji, od, od zdaj bo pač takrat do zdaj ali, mislim, da glavnom, 10% razmene. Akademija za nekaj nov mirnost v se ni uh, žensk, uh, ženskih omennic, ne vem, če se bi stridila te jesih, <laughs> Ne, no, ne. Uh, se tiše feminizma, pa ne vem, če je nek, tak, bdi je ta beseda ne, ne, ne. Zdaj da nutno sem pa čujem na avstrijski akademiji. Eee mi mislim, je zelo zanimivo zreka, ker pač prideš na predavanje, to počuje ženska čiterca, ne, približno polovica a, imen, ki jih izgovori so a, ženske umetnice, ne. In to na področju a, umetnosti in tehnologije kar te pač začudi, če to te ne posmjela, ne, mislim, ko bi bilo no, pač. Po drugi strani pa še, še to, je ja, pa še, še vedno tudi tam problem, ne, ker ko omenim pa familizem, pa tako, v primerjali, mislim, v pogovor z sošolci, s profesorji tudi v bistvu, ne, s profesorji še kar grem, s sošolci pa nekako, vedno vedno naletim na nek odpor. Um, vedno se čutijo ogroženi, čim rečem da sem terorista. Vedno moram razlagati iz ateist in ministra. Ne, ne, ne, v v nastrilski terapiji. Tendiz... Tukaj ne vem, sem da se pravizem izjavili. Glede ehm Razlovi zakaj kaj mi dobro, da, mislim, mi, že, že, sam, že sama beseda feminizem je ba je, ne, a, problematična, ker vključuje ču fem, ne, feminizem in potem vključuje vse ostale in vrke, ne. <laughs> Čeprav, ne, če govorimo o mankind, manhood, uh, history, <laughs> bla, bla, to je sploh ni problem. <laughs> Gledan, tu sem tila samo reči, da taki, taki... Uh, prostorih, kjer se povdali, da gre za feminizem, da, da gre za pač neke um, izobčine teme, um, so pomeni zred ker uh, tu lahko jaz diham, no? pač ni treba mi z vsako, z vsako omenbo feminizma uh, se vstopiti uh, v, v, v, v boj dobesebno. Hm, četešanko pre. Da mi je. Odgovor magistrske Jana Danica. Da na mikrofon. ja. pa, Ne, ne, ne. Mislim. Ne, ne, ne. Se. Slo sì. Kdo potrebuje, hoče, rabi prostor, ki bo z osebijo nakril in kjer se bo čutil varnega, pač tam vsa pravica, da jo tudi drugi. In to je to, čemu se še vedno <laughs> zdi. Ne, res, da smo imeli 14-imi, in mediji smo bili zraven, in na feministično oporo mizo o feministični umetnici, ki je Ana svoje raziskave odnašla za prvo feministično umetnico v Sloveniji, zdaj jo ne tako imensko zapostavljala. V bistvu pa je želela ob svoji razstavi sama, da bi se organizirala feministična okrobna miza, se je pa zgodil, da smo potem cel večer morali poslušati razpravo o antifeministici, Oziroma mi kot feministki so se morali skoraj da zagovarjati, zakaj je feminizem, ona sama pa v bistvu z veliko znanja o feminizmu, se pravi, tema nas zanima, se je to veš čas kaj, v bistvu hoteva na distanco postavljati na Ampak To mogoče danes mislim, toliko tema tega večera. To je zanimivo. ne, ja, Nema <laughs> ne, ja, taj tako pustiti. Na se pravi, ona sama umetnica je želela imeti v svoji otvoritvi okroglom mizom feminizmu. Tekom nastave, ja. ja. Po tem je pa v bistvu igrala tamo v bistvu... Po tem se je pa detlarirala, v bistvu ni izrekla, da je da ni feministka oziroma ni imela klasičnih antifeminističnih govorov, ampak bolj v smislu, kaj se je nje zgodilo v življenju, da so jo označevali in za ko in za možačo, in za feministko. No, Zato si želela te temi? <laughs> Na tom, da je, je želela, da bi mogoče njeno tudi lepo interpretirali diskuzi, feminističen pogled, ki je včasih tudi modem za nekateri. Zdaj, odšeljče ni to prehuda znaka. No? Ampak bolj bi danes šla izpostaviti uh, svojo dilemo okrog spostavljanja ali pa kreiranja ženskih prostorov. Na začetku se je to tudi meni izdelal precej esencialistično in sem se vedno spraševala, ja, zakaj feministke potrebujemo prostore, poznačene na osnovi bioloških poznačevalcev, če pa v nekih prostorih govorimo o določenih idejah, tako naprej. Potem sem pa ukazila sodelovanje na deločenih festivalnih konferencah, da je bilo vzdušje v specifično ženskih prostorih popolnoma drugačno, kot če se je zraven moški. In sem v bistvu imela veliko problem s diskriminacijo pri sami sebi. Ampak, ko smo postavili resnično črnistično univerzo, mi je bil v bistvu najbolj moteč element to, da smo brežili po moru, da so se večkrat pojavili neki fantje, ki so pršli težit. in jih enostavno nismo pravočasno vrgli ven. Tako da, potem, ko smo se odločili za kroške, sem enostavno vprašala, da se odločimo, da bomo sami in je bo to v bistvu rešeno s enostalnim soglasjem. Potem smo nadelevali skruški, jaz še mjesto še nekaj pol leta in nikdaj smo imeli problemov, le smo lepo notr, nobeni nas ne nadregovali. Potem smo pa jeseni 2010 začeli skruški, ki se je takrat, takrat pa tvočajno ravno jaz vodna. V napovednik se spomnim, da sem napovedala temo v ženski slovnični obliki in amenove. Malo sem želela eksperimentirati, malo sem je pa zelo, če je to namenjeno samo Ni, ni, nisem takrat hvala značiti ženskam, ampak v neskem da pišem v ženski slovenični obliki. In zgodilo se je pač, da je vstopil študent, ki je bil na mojih predavanjih takrat oh, eden najbolj mogoče zainteresiranih za samo tematiko, feministične, vizualne teorije. In smo bile v dilemi, kaj narediti. Jaz osebo sem ga poznala na še nekatere, ampak smo mu rekli, da je to naša odličitev. No, v bistvu smo potemšene od takrat naprej začene pisati, da je prostor na njenem ženskam. Zkaj, da zdaj, da to tako na drobno izpostavljam, prav zato, ker se zdi, jaz sem pa v veliki dilemi, kakrat, da smo mu zaprli vrata pred nosom, njemu se mi je zdelo, da se res, da res pozna tematiko. Ampak, če bi on ostal noter, z je da bi imela pa tisto večer sama dialog, oziroma ne vem, kako bi to izpeljala. Ker se spomnim na nekih predavani, v bistvu je bil on najglasnejši in se je največkrat In še, če se bodem na današnji večer, se mi zdi tudi predvsej simtomatično, da sta najprej Lidja in Teja predstavljati naš večer potem pa se je fanj najprej vlasen, In pa ne bi bodo to se nabirka, nabirka, ne? Samo, medirka, da je to da se to la, vedno zbudi, je se To la, se zato. Tukaj se meni potem vedno pojavi v gremi uh, želje, pa nekaj zaprti zaradi te punce, ko mojo, ajem. Ko imajo delavnice v kiberpipi, um, uh, ta kolektiv Gender Changers. Uh, ene od njih so bile citrne iste kot letos, so bile tukaj že 3-4 leta nazaj. In um, pač oni tudi ustrojajo pri tema, ne? da so te workshopi samo za punce. Uh, in osebe, ki v Sloveniji je v bistvu malo ljudi, ki se na ta način sploh identificirajo, niso bile vidni. Tudi ni bilo na me, razvsebo tam pol, um, ampak pač mi smo bolj v nekaj metruju. Ana Elemark je vprašala to Dono, Metzler, zakaj ne? so se odločili, za, pač ona je uporabljala besedo za piranje. Meni se ta beseda primer, ne zdiglih primerna, ker v bistvu se spet s tem, ker automatsko izpade, v bistvu izpade, mislim, ne, se je postavljala z s odpiranjem, ki je izmeri bolj dobro že zato ker je beseda tako fajn se sliši, ne. Uh, in je rekla pač, da je v bistvu za njo, a ne, da iz je z delavnicami, ki jih ima, ker prej vodila za mešanje skupine, moški in ženski, pač ravno to je postavljena. Prvič, da je avtomatsko pač moški nimajo toliko zadržkov, ali pa tukaj niso, niso toliko kritični ali nimajo toliko zadržkov in, bo, in bojo zmeri brez problemov, postavil vprašanje, tudi neumno vprašanje, med en kopunce po vse večje somaški zrav, niti po ne bojo stvari, ki bi lahko izpadla kot neumno vprašanje, ne. In, in to je že avtomatsko blokada, to, to zaostavi proces učenja v, v štartju, ne. Tako da je rekla z to ni strategija za vsevečne čase, je rekla, to je začasna strategija, dokler bomo živele v patriarhalnih razmerah, ne. Se še ni stavžet let, ali kaj, to malo, da se bojim, ampak... ...leč ...hočem reči, pač, ne, nisem še naletela, ne na, na feministično skupino, ali pa na, na žensko skupino lezično, ko bi rekla, a ne, to je to za veko maj, ne. To je strateško odločitev, ne, v razmerah pač, v katerih smo, se mi zdi. In se mi zdi, da ta rumen, se ne, ni, nujno, ni nujno, da ga apliciraš sam na na skupine tipa, katerih se dan pogovarjamo, da se mi zdi, da v bistvu tudi za ful drugih nekih iniciativ aktual, ki niso nujno identitetno opredelenje, celo interesno opredelenje, nekaj se mi Zdaj se da je neka oseba, ki je imela v šoli nastop, nekaj pripobedovala, da je na koncu Vpra, da je bil pač čas za vprašanje, ne? In da so skozi fanjke spraševali, sploh detljice se sploh niso oglasile, no? in potem je ona nekako se čutila, ne? da mora pozvati, da bodo tudi ona nekaj je Potem so se dve oglasile, ena je vprašala, odkot ima tako nekaj korutico in ena je vprašala, da je tako lepo govori, da kje se je naučila tako lepo govoriti. Kratka, otroci so v bistvu demonstrirali prav ta skarotip, ne? da se detice prvo ne oglasijo, da se oglasijo, so z neko neumno, dejansko, čisto podarjeno, logiko v videzu. Fantje so v bistvu vse bistvu čas delovali točno tako kot se, v tej, kateri arhane družbe njih pročakuje. Pertinentno, odločno, so tako je zastavljene vprašanje. Kratka, v resnici ne? zuna in vseh teh kratic, ko ste jih našteli, v bistvu osnovna šola je, bazin uspostavljanja neenakosti, mislim. On no. je nesem ne osnovna šola celoten šolski vrt, sistem, vrt, vrt. Ja, vrto, celoten izobraževalni sistem je katastrofalen z tega bitika, no. tudi tudi tudi, tudi družina, mama. Ja. mama. <laughs> Ja, ne, kot se rodič ja. o tebe. Zdaj, tako, se sprinjam, da je, ne pa vsaka služina. Ja, ja. Um, jaz sem, sem zdaj, Mečkan Sanša, predsem hotla še to povedati, ne, mi smo prejšnji dan imeli v Kudu France, pričela tudi nek feministični dogodek, sicer potem z predstavami dališča zatiranih. Um, in začetko je bila debata in je vprašala do Tršadel, ne do Tršadel, Šribar, je vprašala, zakaj se ženske ne deklarirajo kot feministke, ne? zakaj je to taka stigma. Potem se je ena gospodična vzadju oblasila in rekla, pa se je to volj, če rečem, da sem samo ženska. Ne? s tem, ko da se seveda ne strinjam z diskriminacijo, ki jo občutim v srdanjem življenju. Ne? Pa dobro je rekla boj um, Renata. Če potem isto, zakaj ne praviš besede, da si feministka, ne? In potem tišina v tistih dvorani, v kudu tam, in tišina, tišina, tišina. Ja, v bistvu zato ne, ker je v bistvu stigmatizirana beseda, ne? Tako da je da je zelo pomembno, da moramo reči, da, da smo feministke, um, da se te tako kot se je destigmatizirala beseda gay um, in tako naprej, no? to sem sem še hotela reči. Danes žalni tukaj, um Vlast je ali šeč, tudi ona je bila povabljena, ampak recimo ona zahvarja o druge Ona pa tkroj, da, da tukaj se zdaj seda primerjal, mojče, ne, tudi s tem, ali se ti deklariraš kot lezbika, ali ne, kot bi, ali ne, in tako naprej, ne, kot feministka, ali ne. V smislu, da zmerje to, na čisto vsebne ravne vprašanje, kaj ti tvegaš in koliko ti tvegaš in ali se ti to tvega ne lahko provošči tudi finančno kot s koncem, ne. In je rekla pač, da kar se njo tiče, to je bilo njeno stališče, kar se jim je zdelo v bistvu na začetku noharno nespremljivo, da to je pa reformizem, bla, bla, bla, ampak v bistvu ima pointo, ne, Če ti z oznako, jaz sem feministka, tvegaš tako diskreditacijo in pozročiš tak, tako uzbono, da te, da te v bistvu ljudje pa sploh ne poslušajo več, kaj govoriš, pol mogoče strateško, pol Pusti to besedo ven, pa enostavno delovati feministično in govorti feministično stališče, izražati tam prespe besede. Ne. Mislim, ne me zdaj razumeti, Tu ja zdaj ne postavljam ali ali pozicije, ne. meni se zdi oboje super, ne. sploh razmerah katerih smo pač, na kateri način pač artikuliraš, kar odboriš, ampak se mi zdi tudi ta poanta, v bistvu kar smiselna, ne. tako se samo da. da. Kreni. Um, jaz bi v vsakem primeru ogovarjala na takmo stališču, ampak se je z vlastoma na dolgo zgodovino eh, razlik pa mnenih. <laughs> jaz mislim, da če bi vse ženske v Sloveniji, ki se majo za feministke, ki se majo intimno v svojem privatnem življenju, kot celo, če bi si trzim da reči, da so feministke, Mogoče prav samo še 900 do leta in 90, ne, tako zelo um, tri uh, Razumem, da um, marsi ktera doskrat tehta, ne, ta tveganja, kaj bo zdaj to predemljeno za njo tako naprej, ampak to se mi zdijo že druge zgodbe, ki pašajo uh, razmisleke o vseh mogočih diskriminacijah, ne, Zadn, v zadnjem letu smo večkrat slišali, zakaj je toliko uh, je na izpostavljenih položajah v Sloveniji pa se noči deklarira, tako naprej to. So, se mi, da je to ena druga debata, ampak v zvezi s, uh, prej bi omenjena pa, pa sem se uh, spomenila še, uh, še enkrat na to, uh, zakaj se mi zdijo te uh, skupine, ki se obločijo uh, a se na navzven, tako pomembne. Uh, ti si rekla, ne, da je vprašanje, če je primerno uporaga besedo zaprce, ne, ne za se, ne. Jaz ne znam nič na zno, ne, zato, ker se v resnici te skupine odprejano vznotr, ne. In to odpiranje na se meni zdi zato tako pomembno, ker uh, uh, mar, si prseb, uh, mar si kdo od nas, ali pa vsi od nas, ne, Uh, identificiramo različne oblike diskriminacije, pa zato nekaj se nadogaja. Ne? Uh, pogosto pa ne opažimo, kaj mi delamo drugim, bom nekaj domače. Ne? In moja zelo pozitivna izkušnja ženskih skupin je točno ta, ne? da smo potem, ko smo se zaprljene vzven in se odprljene vznoter, začele druga, drugi govoriti tudi o tem, kaj druga drugi delamo, ne. Uh, Heterofeministka uh, ne lesbika, poročenim, in opratno, tiste, ki imamo otroke, tiste, ki imamo otrok in opratno in tako naprej, ne. In to se mi zdi tako ena, ena uh, uh, ključnih razsežnosti teh uh, kaoza prtih skupin, ne. Da lahko znotraj njih pride potem pravzaprav še do doprave analize in tudi razgradnje teh različnih oblik diskriminacije. Osebno, glede tega zraza, ne, jaz dolgo zgodovino, skor 30 let, ki govorim, da so in posod in mi ni več in se ne za nač, in še zmerjeto delamo v službi in kam pridem ne, in, in bi rada druge željske spobodila, da je to dobro. Zato ker se mi zdi, da bolj ljudje res začnejo počas, najprej so šokirani, pa pa čez nekaj časa vidim, da kar nekaj začnejo tako malo razmišljati, pa kar nekaj se jim odpre, pa in, in me začnejo pa spraševati, kaj to je. Ne. Tako, me, moje izkušnje je, da je to dobro. Pa, pa še tudi, rada kako sem vesela jezično feministične univerze, ker mi je dažjež vjet, odkar one delujejo. Res, nahodim to pogosto, ampak že sem misel, da so mrave feministke, ki se dobivajo da delajo na tem, mi tako pogreje srce vsakec znova. No? Tako da to se <laughs> Jaz tudi, eh, bi sedel feministka, da testiram eh, inteligenčni kvodci. Res, res, res to bine, mislim, samo pogledaš ja točno veš, nič ni treba hoditi eh, Se pa da sem dodati temu, te reka, da eh, ta, ne, kaj se dogaja na, na vznot, ne, znotraj tega, po razaprtega, da rečem kroba, Um, moja izkušnja ne, je ta, um, da je predvsem podril stereotip, ki je mislim, da eden naj, najbolj perfidnih stereotipov um, patriarhalne družbe je ta, da ženske so med sabo si tekmice in da ga ni hujšega sovražnika kot je ženska ženski. To so nam enkrat tipi lansirali in to skozi tisočletja, skozi literaturo se vidi, ne, kako, je, kako se vedno spostavi to, imaš tega petelina in pol dve kurek se potem za tega petelina nekako tam pognojo, nekako pririva. Ne. To, to je, meni je res ena najbolj žaljivih in najbolj nevarnih, da rečem ideologije, je ta, da ženske se bodo med sabo itak bolj poklale, kot bi je kadar lahko moški. Z celo moški pol pride, da bo naredil red. Mm. Uh, moški pride, da bo med materjo in hčerijo, ki se obedve za njegovo neskončno pozornost v vzpostavljo eno tako lepo, familijarno ranožberijo. In uh, moja izkušnja je točno ta, jaz nikoli v ženskoj sem doživela, ampak niti kančka tega, kar so mi dejansko v tem patriarhalnem svetu naredili moški. Ne mislim, da je mi osebno prossebno smogoče vse v eni smeri mena še zelo veliko sreče, ampak um, to, kar nardi um, kolektivo, recimo, kar lahko tipi nardijo, ne da bi karkoli rekli, ne da bi se celo pogledali, kako te zrinejo, kako naenkrat to nevidno funkcionira in ne moreš nač. Tega ženske po mojih izkušnjah, nikoli ne Jaz mislim, da je ženska solidarnost ne primerno večja od moške, tudi zato, ker so bile verjetno v pač večni tej poziciji zatiranosti. Ampak res se mi zdi, da če je kaj fajn med, ženska med da se jim tako dobro. Ne glede na to, ali so držni, črn, že je. Mislim, da je popolnoma ne važno. Ne gre samo za to, da, da je ta moški nekašna grožnja ali da je nek pritisk, neke diskriminacije od zunaj, ampak vzpostavi se neko, neko okolje, ki je fajn, ki je zabavno. No, ne vem. Ko, to se mi si, da je važno, da, nekak, da se vedno um, temu, um, da se takoj odbije to, da so ženske ena drugi, ne je sama konkurenca in da se vodite med sabo okvarjale rezbike, med sabo okvarjale feministe une v, v nekih nočev ne morejo, mislim, tako, to je manipulacija slabše vrste, no. Oziroma, če lahko v imelu reči vzor, nohoči, sorry, da se stegnem našem. Ja, ok, dve uh, stvari, no. Eno je to, da je, Nas so fulikrat sprašovali, fulkrat ful pa ne samo novinarje, ampak tudi ko umetnice, ko pridejo ali pa, ali pa ljudje, ko nam prijo, pomagati. Um, zakaj? Za Boga, nije ti koncepto. Um, pa mi je tako, a ni do da se deklariramo kot feministke? ali <laughs> a ni to že predvsej, zato slajte tukaj, morčanj koncepta. In uh, je zmeri, ne to ni dovolj če ti moraš jasno agendo, kot se reče, ne? kaj točno zagovarjaš, če se ne zagovarjaš. In se mi je zdel v bistvu najbolj produktivna način dohavora na to vprašanje, ravno ta, da, da pač, če je to eden redkih prostorov pri nas, kjer ti prideš tjaz z vedeljem, da vstopaš v, v feminističen prostor, kar požiš to obomeni, um, je to vsaj prostor, kjer je možnost te konflikte, ki se bojo neizbežno upojalili, ne strinjanja, ali v teoretskem, ali v praktičnem smislu, ali v izkustvenem smislu, ali na vsebnostni ravni, bojo še zmeri na, na enem nivoju, ne vem, ravno zaradi te solidarnosti, pa tudi zaradi v bistvu tega frameworka feminističnega, bojo še zmeri ti konflikti čist drugačni, kot bi bili, če bi bil ta prostor, nefeminističen oziroma neutralen, kot pravijo a ne? um, Tako da, to se mi zdaj ful, da, da je pač to neko platformo v stvari, tudi zato, da se ti splav zaveš, da kot je Ana nekrat rekla, pač ni več v ekipi bila, um, ne, da se ti zaveš, da za nekoga z Belgrada, recimo, ali pa je Srbije beseda queer, recimo, še zdaj ne pomeni isto kot za eno puto v Štokolmo, ali pa z Amsterdamo, ali pa tako naprej, a ne? In tudi druge, pač tem, da to, to ni, to ni pač, živimo v različnih razmerah, ne? ampak to je platforma. Druga stvar, ki jo lahkoče kdo pravi, da ne greš tudi vami, če ste videli, videli v programu, pač na večini večernih dogodkov. Ne? ki so odprti za vse, ne? ampak posebej v petk po soboto, tudi potem, ko so gocerti končali, namerajo v pobirati stopnino, 2 evra. Um, edini razlog, razlog ni ta, da pač profitne narave, hotel robimo cash, ampak ni to to. Razlog je pač ta, da posebej v petk, kako je medeljka opač spirališče, Vsem hočih ljudi bom rekla, tudi vaških, tud ali pa bi se hoče sam na napiti, a ne? samo zato, da se lecution na vratih, da se ne bo ponovila ta zgodba, ki se nam je že parkrat zgodila, ko smo nismo imeli vstupnine, posebno petek je kritičen, da pač v trenutku, ko smo mi odprli vrata za vse. In, in Zdaj mi rečem, da je vstopnina najboljši način za to selekcijo, ne rečem, ne? ampak je najinostavnejši mogoče. Um, uh, v trenutku, ne, ko smo mi odprli vrata, ko so začeli vletavati ekipe že precej ali pa vinjenih pač moških, bom rekla moških, ker s punca mi za to nikoli ne bil problem, ne, ne kakor jo obrneš, um, je to pomenilo, da so začeli nadlevoljati ostalo publiko, težit ta besedno, šla je tako tudi, zauzeli so fizično tog prostora, da je počasi naša publika bila potisnjena na rob, na koncu na balkončke, na, na klopce in je nič požurko, in je konc. Ne? Tako da, pač čist kot pojasnila, če bi bilo jezen zaradi tega, ker imamo a, Uh, po tem, ko je pač, bom rekla, da glavni program MIMO, ne, zabavni glasbeni. Ne, jaz bom zelo kratka. Jaz bi sem rekla, da v bistvu se mi zdi zelo pogumno in umno potrebno da se pač organizirajo večeri kot je taj in pač bi rada zdaj samo na tem mestu se zahvaljali tečem vzorem, da se to uh,